Bueno, bajamos un poquillo música y vámonos ir a las terras de Vigo. Uh -huh. Vámonos sería, a falar con Pedro de Ijo, eh, que es músico y escritor de uh -huh. las terras viguesas, bueno, de Vigo. Y uh -huh. vamos a falar con él, que nos dibuye un poquillo esa tarefa que ten de escritor y músico. La eh, trayectoria, muy bien. Sí, y ¿no? eh, que nos fale un poco de su trayectoria como es eh, normal. Así que, muy buenas tardes, Pedro.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 Bueno, Pedro, pois eso Felicitacións e parabéns A verdade é que non é somente os fillos do lumen Sino algún máis, non? Tés xa unha produción bastante abondosa Non que respecta ao aspecto literario, non? Sí, bueno, eu que teño unha vida social lamentable E entón, claro, de tanto estar tanto tempo só aquí na casa Pois vai facendo, vai facendo Sí, sí, xa Aí atrás celebrábamos os 10 anos xa de...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 que selle parecese, era transmitir unha mensaxe uh -huh. sempre moi positiva na, na medida do posible uh -huh. e, e facela eh, convertida en este... algo que, que fose participable. Por, extensible, por claro que e, sí. Extensible sí. e moita troula, non? Sobre sí, todo troula. Sí, <risa> sí, sí, Pasámolo moi ben, ou iso creo recordar. <risa> sí. bueno, pues era, por iso pues... xente se divertía con vos? Claro, claro. Bueno, nos desde luego eh, pasar pasábamoslo muy bien, no, bueno, no escenario y fuera de escenario, pero eu creo que cuando sabes el escenario eh, o bueno, sí, si, visto desde o público, si uh -huh. ves que o que está no en escenario no lo está a pasar bien, eso nótase. Uh -huh. eh, puedes puedes engañar a okay. alguien un ratiño, pero uh -huh. todo o tempo a todo o mundo no. Uh -huh. y, y si non estás disfrutando do que do que fas, sí. Eh, Como vas a pedir a xente que pase ben, cando se non nos estás... Transmitir, é dicir, o máis importante é a transmisión. Moi ben, moi da. Bueno, coita, ti tamén fuche finalista de varios premios, xerais... Sí, bueno, ui. Unha morea. Varios... Tivexe un importante que o Frei Martín Sarmiento de Bacharanato. Sí. Ademais, eso xa fai... Xa choveu, non? Sí, Sí, sí, sí, sí, eh fui eh unos eh, hijos da Marta, mar los... sí, sí, sí. sí, sí. o sea, pasa que sinceramente eh y eso, o sea, sé que vai parecer esto de, de quedar muy bien y todo eso, pero juro vos que vos lo digo de corazón. Eh yo creo que eh ahora las cosas se han cambiando y sea, sí. bueno, pues eh, teño milheiros de milheiros de milheiros de lectores, eh, no son en castellano, sino bueno, pues, en, en medio mundo.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 Eh, con consciente con que, que habitualmente, y esto era así no lían galego porque no había ese tipo de, de oferta en, uh -huh. en galego, Ta. así que obter ese, ese diálogo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 puro, que era que era limpo que yo uh -huh. decía todo o contrario si o nosso sistema é tan fuerte como como queremos fácillo valer eh, ten que te, mm, ofrecerle ofrecelle cabida a todo a todo como uh -huh. cualquier outro sistema literario y, y expoñse tamén a todo eh, eu recordo as primeras veces tamén de, de virus san Jordi y, y éramos eh, catro gatos os que asomábamos o fociño aí sí, sí. y a outro lado hai un montón de xente e un de xente, son decenas e decenas de milleiros de lectores mm -hmm. que queren coñecerte e eh, que teñen ganas de, yeah. de, de saber de ti mm -hmm. eu recuerdo as minhas primeras conversas con... recuerdo cando, cando firmei por Planeta mm -hmm. que unha das, das conversas con que ainda hoxe eh, a, a miña editora en Penguin decía, é es maravilloso isto que estás facendo porque os lectores eh, xa empezan a estar un pouco cansos de historias que sempre están ambientadas en Madrid ou en Londres ou en Nueva York e sí. queren saber que pasa eh, ao seu redor mm -hmm. Era un momento tamén que con Dolores, por exemplo, estaba Arrasando coa trilogía do Baztán mm -hmm. eh, Empezábamos a ver Novenas Negras ambientadas en Canarias Diceamos, claro, queremos saber Que pasa noutros sitios E sí, sí. hai xente esperando a, a, a ter ese diálogo contigo, por que non?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 cando está só na biblioteca. Ah, Mira, pois, pues, agora que dis acabo de coñer a teño agora mesmo na miña máis esquerda. Uh -huh. Efectivamente, el teño unha... Bueno, a, a ver, eh, así por poñer...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 Non. non, parecía non, que tiña un dibujo, leva... porque o vi a na valla. <risa> no, xa bueno. pois pues, mira, xa vos, xa vos poñerei, pero eh, sí, sí. bueno, ten un dibujo, ten, sí, ten aquí sí. un grabadiño dun, dunha palmeira, uh -huh. pero pero sí, máis sí. máis era diso no así que... si me Que a fábrica, me preguntaba se si tiña algun inscripción ou algo. Eh, por por a fábrica no, no, que el dixe así é unha palmeira eh, que foi feita en, eh, hacia o País Vasco no, en Bilbao ou por aí.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 tam